Shistorara mururi, euchi. Ate metalikoa kolpatu duen giltza soinuak esnatu zaitu. Tebe. Utzi mi sefin hori albora eta jaiki zaitez. Zutitu. Ez duzu otoienzun, ez eta mesede zure. Hemen ez dago politeziarik. Hemen haien erranak agintzen du. Eta zu trapuzko panpin bat zi da beraien eskuetan. Kashmir beltzaren soneko zatiz, eta artiliezko geruzaduen potoan, kanilako urzikina filtratu duzu, eskuetan hartu, tantaka. Eta arekin freskatu duzu bisaia, bizarrile meharrak garbituz. Karearri hormak ukitu dituzu atzamarrekin, oraindik dikortza udela jakiteko edo. Burdinezko barroteak dizkizu lehioak, Eta ez dio zu erdoilari beatu. Zure begiak urrunago pausatu dira. Sakontasunean ortzimugan. Etxera begira bazionde bezala, laino artean zure mendilerro maiteak ikuskatu nahirik. Atea kolpatu dute guardi partean izkia gorri zurian paratu nahian zure atzak idatzizko dantzan zebiltzan artean agian maitasunezko itzen xe ka bihotzari non gorde ote dituen ezpaititu erraz aurkitzen orain agian denbora gehiegi pasada matelak muxuz eta azala ferekaz betetzen zitzaizunetik. Arraut zopixe, adaukan platerrumel bat ekarri dizute. Laule txu osto idor, eta fideo zopa bat katiluan. Zabela ez dagoze, harima apikabai. Begiak iltzatu dizkiozu iraungitze da eta iragana duen jaurtari. Sieta, interfonoko txirrinak apurtu dizu. Promenar! eta errenka bezala, aterazara ziegatik. Hemandako pausu bakoitza, alferrik balitz bezala. Pirikak, arrizkoa arnasez bete, eta zalantza bakar bat. Arrizkoa ezote zarazu. Eta orain, lotara berriro, patioko bakardadetik ziegako bakardadera, da Aten metalikoa kolpatuko duen giltza sonioak, Natu arte. Alatsu izan da azken hogeita hamar eta aatssu tsi diozu. izan zen garai bat etxera sartzeko esperantza pizten zitzaizuna. herrian libre bizitzeko naia itsxaopena zen zuan. aatsu eutsi diozu. Orain ordea, asteburuko bisitari baino ez diozu itsxaaroten. Zu etxera ez, eta etxekoak dirazu gana etortzen. Baina, maitasuna zer den, aiei eskerdak izu. Eutsi.